שיעור מספר 16 יום קניות היי מימי, מה נשמע? אני עייפה. הייתי כל היום עם לילי בקניון. היא חיפשה שמלה על של קרן ויובל. מצצן שמלה? היינו בכל החנויות. ראינו מכנסיים יפים, חולצות יפות. אבל לא הרבה שמלות. לילי רצתה שמלה אדומה. היא מדדה שמלה שחורה, מאוד יפה ולא יקרה, אבל היא לא רצתה אותה. היא עשתה למוכרת חיים קשים. בחנות אחרת היא מדדה שמלה אדומה, אבל היא הייתה קצרה מדי. אז היא קנתה שמלה, או לא קנתה? עשינו הפסקה ושתינו קפה כדי להחליט. ומה עשיתן בסוף? קנינו את שתי השמלות, האדומה בשבילי והשחורה בשבילי